Kapitola 33. Judišterova Oběť a Švaméda. V hasty náporu se Pádovci zžili se svým postavením vládců. Judišťra byl stělesením spravedlnosti a cnosti. Nikdo na něm nemohl nalézt chybu. Díky Spolupráci Bohu, které těšila zbožnost lidí v Judišťově péči, nebyl nikdy nedostatek dešťů. Země rodila hojnost plodin. Až živila nespočet krav, které smáčely půdu mlékem, řinoucím se jim z plných vemen. Lidé byli přesvědčeni o tom, že mají vše, co si přejí, a netrápila je úzkost, nemoc, duševní muka ani nadměrné horko či chlad. Synové Sinové vždy přežívali svoje otce a žádné ženy neovdověly. Utara, která teď žila spolu s Kuntí a droupadý, porodila několik měsíců po Krišnově odjezdu syna. Dala můj jméno Paríkšit. Bráhmanové všele Haumiu vykonali obřady zrození a dávání jména a Judištěda se jich poté zeptal. O, Bráhmanové, řekněte mi prosím, jestli se toto dítě stane svatým králem, tak proslulím a oslavovaným za svoje činy, jako jeho vznešení předkové. Dhaumya odpověděl, že chlapec, kterého Krišna zachránil před smrtí, v době, kdy byl dosud v lůně své matky, se nepochybně proslaví jako vznešený odaný nejvyššího pána. Bude zdám jako Višnu Ráta, neboli ten jehož neustále chrání pán. Bude obdařen všemi dobrými vlastnostmi a bude pečovat o svůj lid stejně jako i kšváku, manův slavný syn. Pro svoje dodržování náboženských zásad a odanost pravdě bude přirovnáván krámovi, synovi krále Dašaraty. Bude rozdávat milodary a chránit bezmocné. Bude bojovník neodolatelný jako mocný oceán. A jeho lukostřelecké umění se vyrovná Arjunovu. O králi, rozšíří slávu svého rodu jako sám párata. Judištira měl velkou radost. Zde je důstojný dědic kurovského rodu. Pándovci stále truchlili nad ztrátou svých synů, ale pohled na Parykšite je utěšil. Tělo mu očividně zdobili příznivé znaky. Judištira nechal chlapcovým jménem rozdat nesčetně milodarů. Toto bohatství dostali mudrci, kteří se zúčastnili obřadu zrození, ale ti z větší části rozdali dál. Potom odešli do hor s myslí soustředěnou na svoji askezi. Brzy po Parikšitově narození začal Judištira uvažovat o oběti, kterou by rád vykonal. Stále si přál odčinit zabíjení na kurukšétře a můdrci mu doporučili provést až Tato oběť mu stejně jako Rája Suja umožní opět prokázat svoje postavení vládce země. Do všech jejich končin bude muset vyslat obětního koně. Každý, kdo nepřijme jeho vládu, bude nucen bojovat. Přestože neměl osobní ctižádost vládnout zemi, chtěl zajistit, aby svět kráčel po cestě míru a zbožnosti. Další kruh se již nesmí opakovat. Také Krišna si přál, aby se cnostný Judištera a jeho bratři stali nejpřednějšími vláci země. Judištera se tady pustil do příprav. Věděl, že vykonání švamédy vyžaduje nesmírné bohatství a tomu působilo úzkost. Válka závažným způsobem vyčerpala pokladnici. Pánův syn vyjevil svoje obavy Vyásadevovi, který mu řekl, o obrovské zásobě bohatství na severu. Můdrc Judištirovi pověděl o dřívějším vláci země Marutovi, který vlastnil téměř neomezené bohatství. Obětí potěšil Šivu a tento bůh mu věnoval horu z rizího zlata. Z ní pak vyrobil obětní oltáře a velké množství zlatého nádobí i dalších předmětů. To vše teď leží v jedné jeskyni v Himaláji. Vyásadeva Arjunu poučil, kde onu jeskyni najde a Arjuna se tam hned vypravil. Vrátil se za měsíc s nesmírným bohatstvím, které přivážela zdánlivě nekonečná karavana volů a slonů. Judištira potom pozval panovníky z celého světa k účasti na oběti. Chtěl se všemi králi navázat mírové vztahy, ale věděl, že po válce bude přetrvávat mnoho nepřátelských pocitů. Mnozí králové se války na Kurušetře nezúčastnili a budou proto pravděpodobně neutrální. Ale někteří, jejichž otce nebo bratry pádovci zabili, vůči nim chovali nepřátelství. Judiš teda to věděl a přikázal Arjunovi ať obětního koně doprovází. Každý, kdo koně spatří a odmítne Judištrovu nadvládu, bude muset Arjunovi čelit. dův syn si oblékl svoje zlaté brnění a přichystal se k výpravě. Bráhmanové mu požehnali a on se vydal za koněm. Spolu s ním vyšla početná družina bojovníků a bráhmanové, kteří měli konat posvátné příznivé obřady, a zaručit mu úspěch. Judištyre Arjuna snažně prosil, ať nikoho nezabíjí, pokud to nebude zcela nevyhnutelné. Arjuna to měl na paměti a tak se vždy nejprve snažil navázat mírové vztahy pomocí diplomacie. V některých případech se však musel chopit zbraní. Bojoval s Trigarty, kteří k němu chovali nepřátelství, za to, že ve válce zabil jejich krále a jeho bratry. Když je přemohl, vybojoval další lítý boj s králem Vajradatou, Bhagaratovým synem. Bitva trvala tři dny, poniž Arjuna Vajradatu nakonec porazil, ale jeho život ušetřil. Když král souhlasil, že přinese k oběti daň, vydal se Arjuna k jihu. Mezi ním a Sindy, kteří truchlili nad Ževletovou smrtí, se strhla ukrutná bitva. Do boje s Arjunou vyjeli desetitisíce bojovníků. Zautočil na ně však šíby z Gándývy, rozbil jim zbraně na kusy a přiměl k útěku. V hlavním městě království Sindhu žila Duryodonova sestra Dušalá. Když viděla, že Arjuna drtí její vojáky, Rychle vyšla z města s dítětem v náručí. Jakmile ji bojovníci spatřili přibíhat na bojiště, sklonili zbraně. Snářkem padla před Arjunou na zem. Zadrž, ó hrdino, neníč poslední z našeho rodu. Pohleď na toto dítě. Je to tvůj příbuzný, syn mého syna. Otec tohoto chlapce si vzal život z čerého žalu nad džajavratovou smrtí. A teď ty, Jajadratu v brach, usiluješ o zničení zbytku naší rodiny a následovníků. O Arjuna, zapomeň prosím, na hříši děda tohoto dítěte a slituj se nad ním. Arjuna při pohledu na plačící dušalu, kterou považoval za sestru, odhodil luk. Zlo řečil životu k šatryji a vykřikl. Hamba hříšnému Doriodanovi. Ta ničemná osoba, tak chtivá království, způsobila smrt všech mých příbuzných. Arjuna sestoupil z kočáru a dušalu utěšil. Ta se otočila k synským bojovníkům a říkala jim, ať odloží zbraně a uzavřou s Arjunou mír. Souhlasili. Arjuna ji propustil a ona se vrátila do města. Arjuna šel pak dál svou cestou. Kůň dospěl k Manipuru, kde Arjunu míru milovně přivítal jeho syn Babru Váhana, jehož splodil s princeznou Čitránkadou. Babru Váhana zůstal v Manipuru, jak Arjuna svolil v době jeho narození. Vládl tomuto království a do velké války se nijak nezapojil. Přišel za Arjunou s obětinami zlata a stříbra, ale Arjuna byl přesto očividně nespokojen. Jeho mysl ovládl hněv a vykřikl na syna. Proč přicházíš v míru, o dítě, když do tvojí země vstoupil nepřítel? To vůbec není v souladu s kšatrýskými povinnostmi. Zachoval ses jako žena. Přicházím se zbraněmi a ty bys mě měl vyzvat chrabrými slovy. Ty ničemný chlapče, chop se zbraní a bojuj se mnou. Babru váhanu Otcová reakce překvapila. Snažil se ho všelijak uklidnit, ale Arjuna ho neposlouchal a opakovaně vybízel si na boji. Když spolu takto rozmlouvali, ze země se náhle zjevila Ulupí. Cera krále Nágů a Arjunova manželka se postavila před Babru Váhanu a řekla. Slyš, o princi, jsem Ulupí, tvoje matka. A přišla jsem, abych prospěla tobě i tvému otci. Bojuj s ním, jelikož ho to potěší a ty pak získáš zbožné zásluhy. Když princ uslyšel slova nevlastní matky a otcovi opakované výzvy souhlasil. Oblékal si svoje zářící brnění, nastoupil do kočáru a stanul před otcem připraven k boji. Vima si poblíž stojícího obětního koně a vyslal několik svých mužů, aby ho chytili a odvedli do města. Arjuna se rozuřil a zaplavil svého mocného syna šípy. Mezi otcem a synem se strhal strašlivý boj, kdy na sebe oba nemilosrdně vypouštěli nesčetné šípy. Náhle Arjunu zasáhl hluboko do ramene ocelový šíp, až téměř ztratil vědomí a opřel se o žerť praporu. Když se probral, pochválil si na slovy: Výborně, o synu Čitrángady, potěšil si mě svojí odvahou a silou. Nyní nebojácně stůj, neboť vypustím svoje hrozivé šípy. Arčuna neúnavně bojoval. Svými šípy roztříštil synův kočár a zabil mu koně. Princ se skočil na zem a neohroženě stál před otcem. Během okamžiku vytáhl dlouhý zlatý šíp, posetý drahokami s opeřením z káněte, a z plně nataženého luku ho vystřelil. Šíp zasáhl Arjunu do hrudi a prorazil mu brnění. Arjuna zasténal bolestí a spadl z kočáru na zem, kde zůstal ležet. Babru Váhanu, jenž byl sám probodaný po celém těle Arjunovými šípy, Zachvátil při pohledu na mrtvého otce žal a také se zhroutil na zem. Čitrán se doslechla, že její manžel i syn padli na bojišti. Vyběhla z města a když je tam spatřila, rovněž omdlela. Když se probrala, spatřila před sebou ulupí. Protože věděla, že Babruváhana bojoval s otcem na její příkaz, řekla: A ulupí! Pohled na našeho vždy vítězného manžela. Padl následkem tvých pokynů mému synovi. Neznáš chování úctyhodných žen. Nejsi snad odána svému manželovi? Jestli tě Arjuna nějak urazil, měla jsi mu odpustit. Proč se nedmoutíš? O ženo zhadího rodu, si bohyně. Snažně tě prosím, oživ našeho manžela. Šitrán Gadá běžel k Ardžinovi a s nářkem padla na zem. S šípem trčícímu z hrudi a krví vytékající z rány se podobal kopci se stromem na vrcholku a s kameny protkanými želkami rudého kovu. Manipurská princezna si položila Ardžinovi nohy do klína a její nářek nebyl k utišení. Mezitím přišel k vědomí Babru Váhana. Vstal a rozběhl se k otci. Začal naříkat spolu se svou matkou. Zalknutým hlasem naříkal. Běda, co jsem to udělal? Jak mohu odčinit zabití otce? Za takový hřích bych měl jistě všemožně trpět. Nemohu dále žít. Usednu po otcově boku a budu se postit, dokud si pro mě nepřijde smrt. Nechte mě jít cestou, po které již kráčí Arjuna. Prince chvíli naříkal a potom zmlkl. Zaujal jogový set vedle Arjunova těla a připravoval se na slib Praža. Půst až do smrti. Ulupi viděla svoji spolumanželku i nevlastního syna převožené zárnutkem a přistoupila k ním blíž. Svojí mystickou silou přinesla z království nágů nebeský drhokam, který měl moc oživovat mrtvé. S tímto zářícím drahokamem, který hrál stovkami různých barev, šla k Babru Váhanovi a řekla mu. Vstaň, o synu, Arjunuj si nezabil. Žádný člověk ani Bůh ho nemůže zabít. Je to věčný ryši s nezničitelnou duší. Jeho zdánlivá smrt je pouhý klam. O dítě, vezmi tento drahokam, polož ho na otcovu hruď a on vstane. Prince udělal, co mu řekla a Arjuna téměř okamžitě otevřel oči. Rána se mu zahojila, posadil se a rozhledl se kolem. Babruváhana si úlevou odechl. Poklonil se u otcových nohou a prosil o odpuštění. Na obloze se rozezněli kotle a snesl se z ní déšť květu. Hlasy na nebesích volali. Výborně, výborně! Arjuna vstal a láskyplně si naobjal. Jakou příčinu mají všechna tato znamení? zeptal se. Proč tvoje matka Chitrangada přišla na pole? Proč tu také vidím princeznu z rodu Nágu? Babru váha na otci řekl, a se zeptá u Lupí. Arjuna na ní pohlédl s otázkou v očích. Co tě sem přivádí, o dceru Nágu? Přišla si sem pro naše dobro? Doufám, že ani já, ani můj syn jsme ti nijak neublížili. Ulupí se usmála a ujistila Arjunu, že ji nikdo neurazil. Vybídla prince k boji, aby posloužila jemu i Arjunovi. Slyš moje slova, o Arjunu mocných paží. Během války si podvodně zabil Bíšmu. Když se k němu blížil, Postavil si před sebe šikandího. Za tento hřích bys poklesl do pekla, ale činy tvého syna jej smily. Ulupí vysvětlila, že krátce po bížmově pádu viděla Vasuji, kteří se přišli vykoupat do gangy. U řeky zavolali bohyni gangu a řekli Aržuna Arjuna nečestně zabil tvého syna. Za toho stihne naše kledba, aby zemřel. Ganga souhlasila. Úlupí vše viděla a v úzkosti se vydala za svým otcem. Řekla mu, čeho byla svědkem a její otec, král Nágu, se i hned odebral za vasuj. Prosil je, ať jsou k Arjunavi jeho zeti milosrdní a oni odpověděli. Dananjaya má mladého syna, který je nyní králem Manipuru. Tento král srazí otce v bitvě a zbaví ho naší kledby. Ulubí pokračovala. To je důvod, proč tě tvůj syn zabil. Nemohl tě zabít ani Indra. Ale říká se, že syn je otcovo vlastní já. Poté jsem tě přivedla k životu tímto nebeským drahokamem. Ukázala Arjunovi zářící drahokam a on radostně odpověděl. Se vším, co jsi udělala souhlasím o Bohyně. Nedopustila se z žádné chyby. Babru Váhana Arjunu naléhavě prosil, aby strávil noc ve městě se svými dvěma manželkami, ale Arjuna to odmítl: Nemůže si odpočinout, dokud se obětní kůň nevrátí do hasty náporu. Pak se s manželkami i synem rozloučil. Babru Váhana řekl, že se brzy objeví v hastinápuru na Judištirovi oběti. Arjuna ještě vybíl své manželky, ať se k němu později v hastinápuru připojí, a potom pokračoval dál v cestě za obětním koněm. Přišel do Rája Gryhy, města, kam kdy šel s býmou a krišnou zabít Jarasandhu. Jarasandhův vnuk sandy byl věkem stále ještě chlapec, ale již dodržoval k povinnosti. Vyjel z města a vyzval Arjunu k boji smělými a hrdinskými slovy. Zdá se, že tohoto koně chrání jen ženy, prohlásil a rozpoutal se velký boj. V jeho průběhu byl Mega Sandyho kočára rozbit a on sám nakonec podlehl. Arjuna řekl. Na Judištěrův příkaz nezabíjí krále, které porazím, pokud se podvolí jeho vládě. Sandy souhlasil, že se zúčastní Judištěrovi oběti a přinese daň, a Arjuna pokračoval v cestě. Než se kůň nakonec dostal na cestu vedoucí do hasty náporu, Arjuna svedl boj s několika dalšími panovníky a přinutil je přijmout Judištěru jako vladaře.